ان دغه په معذور ده نه دا په عامه لیسته قطار یو کلی د زیاتې په لګښت نه ورته دا نه لانا ما حاجو مشته دونکو لپاره په قانونی ولا انا حاجو که یا دغه کله څخه د الله راو او کاپ پر ځان ګراني نه لګولږي ګوینډ دغه په واده کې ورانه باظر د کتابه په خطا او پر الله صلی الله عليه وسلم لا توري د دې نه وته موږ د واه فاجي کې ورنه نهونه د دغه په دې کې راځي چې لا د کډوالو لپاره یو بل بل بنداوندو او باغولو یو تختنه اله او دغه پرمګرامونه او تاسو ته ویلایم چې په دې ډولونو یو د دې ته تنظیمولو او د دې لپاره چې موږ په پټه پامونه ماونه د دې ماونه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 په 85 د نړیوالو ستراتیژیکو د نړیوالو د سیاستو په موضوع کې د یوې نړیوالې ستراتیژیکې د نړیوالو په اړه د یوې نوې ولا اي طاقه هذا نور ضوء او ګورو ته خاموش کیږه نو په دې ټکو کې راځه او ګورو ته امام ته یا دې ټکو ته راځه او ګورو ته امام ته یا دې ټکو ته راځه خپل او ګورو ته خواشینه په ټکو کې امامان ته یو ګورو ته ښانګه یا په ټکو کې د بیان کیږي امر او قرب او او نه منات په نقاده و دا د ټولې پکتنې دغه په تکړه نه وایي خو ځان پځان تاسو په لاره او ثبوت دنيا له تقلبه د ټکوړې ولري د جهازه په نیو په دما ته یې ښه اور وړاندایي چې پدې هغه خفقې او سټابلی یقیني ستور چا نه کولی او زم لیس علیکم جناه و ننطاقلو جمیعا او اشتاقا وانشتا دی بنات و خرقاق یوزه یا جدا جدا دوده یوزه سلی خیمت سفر جدا ناسی نو خیموین شریعت دیکی ازازی کنو مجموع پرکال ازام تا پرکیبو که چینو خیموین اوکو یو مذمکتو لازونه و خیموین خیداز خنداقو یو شو يا جورت اوراشي سلام بچاي من ذا بخنم قيوته ها وقتي ورشي قرونو تا وصلنا و سلام بچاي بحق انا كفكم تشكور kia را تاسو خپل ځان لپارهي سلام بچاي تحيه من عند الله دعاء دعاء الرحمن تعال شي سلام بچاو دعاء طهيناس کي مشي دعاء او واكتم داسما په پښتو ما نه پخیر او برکت نه دي او خو یې با په ککې ما د یعرویزون کې مشرش چې کوټور شنه السلام علیکم کنه کوور زنانه نو سلام دې اتی په تانه په خړه که په تانه ما کنه راکم لو رسید پدې چې د پټانه یې کارم دا دی ورونو مرونو کله آتا په زه زموني و څنګه موږ خپل <سؤال> خبره کاټښې موږ د پنجابیانو نشو موږ ور پر خاندندای نه رسې شو نه څنګه زه که خوځلې لېږې شو راځه په خپل <سؤال> نوو مشر بې ځانه خبرې تقریفي لېټې ډول <سؤال> نو دا صبر ته ونی دا خپل ځان کې دې په شان دا قدم خو د نوښني غیران تر رسې نه څه کې نو ریډور دې په نوڅ پکتاناند هې دا دې تاسو چې شو اماس موږ سره شو پکتان هم بارته ده موږ دې پکتان کې خپل ډول شوې لته پکتانې او دا به پردغي دې موږ غواړو قانوني موږ نه و ماټرو نه موږ نه پکتان دي که دي که پخوندې کوي چې دې دین نه لا اځاره پکتانو په هغه اغيض اغريضانو صلبي انبونة كرو اغريض دا دي ملك نباسانو ندو او تفديو ريو قربانو اتره او دا نوى كل <سؤال> شراعه لا اطول بيقوان نوى مرحونا؟ او خذ اللا سيوسي بيرو او فا اذا دخلتم بيوتا او احكا جتاسو دا كل شيء قرونو طا فاسلمو الى انتاكم خلامنا اجا الاخو الكورو على الوانده تحييتا من عند الله نايوا و الله ربنا بابا وما كان بركات طيبه فكرهه هذا فيما اذا كان محمد بياني قال عليه يقول <تصفيق> ان الله تعالى هذا حديث كل واضح الطريقه بيان يتطاعتنا احكام فان لا استا كنا الذي فارشته وصلنا كلام ليزر حقوقك لتقوموا دعاء و قضاء ما حصل فما شيمان ما بعله را ما را ما بعله يا زمانه في خاص دينك استا كل عمر وقت كده ما غير ب इजाزتك و تي تم داخليه لقد ما سكن نفس قال سبانا و يا بتكر غامه ما لك قضي وخاط مدينه على خد اجازت ام درزی نو خیر دے زکت آسو یو بن نوارد زیرانے ہار وقت اجازت غصتوں کی ویر تکلیف تھی لیڈ بڑیگان او خود و بیان او چی دا سی زارہ خضائی بڑیچی اغد نیکاو دواد زمانی نو تھی نداری دواد تمنی نوار طلبن چا پائشی خدا سی خض ام خوضا سرگن کی خود داوالپا غربنا نو خیر دے فقط انکه احتیاط او بارځداري دا بچي ناس او محتاطانه سرګم دې کډیر ګورې نه هم درنه ما مساله دات رشي وه تر تاسو د خپل ګورونه يا عامدو مازورانت دا احتیاط مخصوصه اي تقطاسو يا لا عامدو ګلو مريضان خپل ګورم کې يا دمنو يا دپلاو يا دمامزادانو عادت روانو د ترونو تو قرونو کی ڈولیو قرونو خیر دے تنگیم مخصوصا رہی یعنی کی جازت انہوں کو آرہی اپنی آرہی واریو آج کداسی چی خلق آرہی وانے خطاکی دیا لاری اگیر محاشر سرطاق مخللی کہ اوزے کداسی چی دکرہ او در دورکور کی او در ماما او در مونکور کی مانی کو در دورکور کی او در ماسی اگی خطاکی دی دادا هز اده پارس حکم ده سکن ده که ده سلی بی تقلیفی اس یعوگل حکم بایانه چیاغ ده حضور بے عدد قولی موجو کورتاور شین سلام اچای ده سلام هم دعا هم دخلی ده برکت ذریع او ده انسا و دسترینش یعو کل پیغام ده دی آیتونو کی روزور خاص معامل احکامات او دا د وژننه د همباره چول د موږ د کوم مسالې یو ځخهونه او دا چې په همباره له سامان څخه د یو ضروري خبرې د پاره ووارځي نو اجازه په دا hội مجلس نموه ضرورت د مينو هغه څه او لا د انتخاب کې به اجازه ترقې زکاها باقی تا بوری چی دا دی چی کمی خبری لذیبا ضروری دا آکه دا کمی مشوری دا فارمون راجمی دا ضروری دا ما اجازت در زور پاک نگا او ضروری خبری دا پارا چرا غستی اتاس اما نگا دا, دا اکسر دا جیحاد دا مشوری دا پارا غیر مستنی آو دا اقسا آمد خندق دا واقع سلطان مقداری خندق جنگ که مسلمانان لوگو دریز دا اقسان و تا او کافیان لز زرا قسام داره ده دین ده دری زرا قسام سه بودادان سه کمدوری سه وارو چه تلنه جمع قوین دمره قسام دل جنگ پا سلسله کی حضور مباق صحابه را منافقان خود ادشار ماراله کیمان آستن ویکا زانتای خمسان مانان بی خود ادل پشابان ای غلی دا سیوه تل خبیر پاک دی آئیتونو کیا بند بیانی چی وزور پاک دا سو دیو ضروری خبر د پا روز آری جا غد آم مسلمانان و سرطان لقل ری لکده جیحان خبران اللہ غیل دی جازت آبا دی آرس نا خبران لاجو صرف پاپت اختیو بازی لکی حمدان نظام پتکینا <مترجم> لکھدائینا <مترجم> پا نسین پتید لکی دغه حضور او ادب با اجازه چې د حضور د لنا د نور خلق په شان د لنا نه دا چې به هم برپا خوروري یا حضور پاک سره به تاسو خبر نه کړئ نه که تاسو چې یو بل سره کړئ داغه دا به په اور بالله المخشفان و تجب بسم الله الرحمن الرحيم انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله لا شك مؤمنان بشتون عقلتي چې بي ایمان لوري په او په رسول باندې واذا كانوا ما هو على امر جامع او جميع المسلمان دغه بیرمبر سره هم یو ضروري لَمْ يَسْرُبُوا لِذِكْرِ الْجَلَسَةِ حَتَّى يَسْتَأْذِنُوا سَوْقُ وِرِ سِدارَ نِيجازت مے اوس مامن شام دار امامن وې دې په چې د خپل رسول څخه پاتې او کېنومي ا چې په همبر یو ضروري امر انجام یا نیو یو ضروري خبره د پاره په همبر را جمع کړي نو دې مزیده جلسہ حتا استازیونو چه صور پولی دارم ایجازت دین مسته فاقا با خد بکی بام چه ده جمعی خد مطلب که زروریت و امداسی گوتا در اکلا نکل آرس کنگو رکی چه گوتا در مزور بولتا اشعارا قولی اِنما الَّذِينِ اِسْتَازیونَ كَمْ خَلَدْ چِي وَارِ تَعْمَا قَوَخْتَتُوكِينَ اُنَاِكَ الَّذِينَ دا چې چی دوی یقین لی پا قبل و پرسوی مخلص مومن آنامد آر چی تا نیجازت پراؤدی غیرست آزنو که لبادشانهن چی اجازت و غارستانا نباز ضروری خبر دخبل د دا بازی کار دپاردی فاقزن لی من شیطن انهم نیجازتو کارا چاکا چستان پخئن تا پوست پتیو که مسام کاراکار آدارو پا خیال کی ضروری نی یعنی استاپ خيال ته ضروري نه له نه خيال ته ضروري ضروری پم پم تا ذکر دا کار ضروري نه او ټیک ته ضروري نه اجازه پورتاو کا ها ذن له منشي په من هم اجازه تو کا چا پچ الله او و بخانه و رواه لهنا ذکر بظاهره د دې ضروری خبر به نفل کورته او د دنیا خبر به کوته او دا دین او اجتماعی خبر را لا تللیم خبر نماخی ولو وارکن ممکنه چی دا دا بخیان کی ضروریه کنی دا دی خبرنا پاگا همانی اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ وَحِيمُ مِن شَكَ خُبِرُ بَقُنْ كِنِهَ رَوَى مَنَا خدا بل بات شو دا امیر املاحكم لک شاعر او خلق رو واری انتو با کنزی بیجادتا مزمن علماء او چې بل باعث امیر حاکمی او د دینی خبره د مشورې لپاره مسلمانان راجمع کیه چې غیر سماعي خبره او ټول سره تعلقي ناریبم باندې اجازه د امیر مننه ده لکه هر امیر د اسلام امیر انا عیب د حضور پات په خبرو کې چې څنګه د حضور پات د مجلس نم دلې اجازه ترتل نه نی پکا او د بل امیر د موجعرت نه باندې کې نه لیدل کېږي ټاکره حضور مقام ویژه او شان یې وی نه اجازه دې ضروری شو او دا نور او شان و دې نه د بین اجازه واست مستحق شو او اجازه بسره ده یمې د جنزینه او خصوصا فوجي نظم او سبب د جهاظ خو ډیر خطرناک دي فوج او د جهاظ معاملنه خپلې صبح یا ما توقع یو سپلم حکم او دونی نشی کولا کون کی یو زی تیکین و اغلاء مزی بری دی مصالح خطر ما کتی با یو فوجی پا غلطه تور فوجتا نقصان لسی دیش من دیو دانی دا حکم ناقاری پاکی گی دا یوش وقت فلی تجلو دوار و سوری بینکم مجا زر بلن دا تیغن بخف اللہ پلو سيال کي او په خپل xmlns دعا هيبه الله په الله لقد بدم استاس د الله سبحانه يا دې په همبچه تاسو واره داسه مګنه نکتاس کي و منغوار تاسو به و منغوار دايره زيرين جوړوږي نو او په همبچه منغوار لخوا راشه نو خو اړ دي زروږه داغه کوم مننه لوي نه مننه او دعا مستر پاين ته مزدن اے دن مزدتِ رنبا پاکتل میانس کے لکا بلن استاسو بازو ماللہ باز مزدن اے دیرا ہمارا مزدن حکم کی درکون سسوالکون یا بی جاگہ کتس خطر اللہ خطرماتی قد یعنم اللہ ان لذینے تسللون منکم یوازا قد یعنم چې کونې کی پتاسه کې لوادا په پانا په ټول صالح آه کونه صالح یوږي د په چې اټاشا شاک چې په ربنونه ویني هل يعلم الله يقينا ما لذه غيطاءه الذين رحمهم يتسللون چې غړي یوزي منكم پتاسه کې لوادا پښادا نو ڈنور بشاشا غلوزی کسک جاتے ہیں تم میں سے دوسروں وہ آرکا دوسروں کی پیچھے ان کی پیپا ان کے ان کے پیچھے چھپ کر چھلے جاتے ہیں باہ جاتے ہیں تسلمتی تلزلہ سرکا سے غلی غلوزی غلی غلوزی په تاسو باندې یو څه نوښتې چولې د لومړي دي دا به مو ماته قانون کوی غیرې دې به ووته کلمه تاسو ته کلمه ځنه مو رورو بحثه په بحثه په بحثه نظر به دغه په او سم کوي د هل تشوخي دي سباك نيه كمان وغلي اللي كهده وبرقه بانا كهده بل سباك هل يعلمون ده خذتا يقينانا للذين ارخلك يتسللون منكم شه او قيدي فتاسو كغلي اوزين نوازا فآه بل فشاره ده بل, بل ففانه لو اسپناتو يروزو به احزر الذین <سؤال> عن امری دا تماوی دا ماناها دا دعا رسول بلن پیغمبر تاسولا داسی مجانه او جای ما ماناها دا چه دعا مستر که و رسول مخوری تاسو چه پیغمبر بلینو تا داسی تری تبا نبالی لکه چه تاسولا بلین ما پیغمبر یا اندریسا لور آدار باری اول با چه اگه تب نم ناخلی ناکا یو بلتح <متحدث> لکنو ملک انا یفلی انکی ملعبادر رضیق و عاشا حضور پاک تنو ملشتر بندی آتا بارا یا رسول اللہ یا حلیب اللہ من حضور بلنا بداس نکره لکتاس چیر ملتکات انا وقل قد یاداره دا عزت تنو نکا سریچا تنو مولی بادان گول دا یو شانتی دو چه وطوی یا جیسی قاضی سے میا سے باچا سے دا عزت نو میمیم چه پیغمبر ناستی در مجلس که بخبر نکره خصوصا پوچه تاواد چه سو پوری برداروین در این باچه اگر کوری در بار نبور تاواد نکره در اغد وقت و بخیال ساته در سورت حجورات که ادام را را آن نوید حضور بلنا بداسنه یو صحابیم حضور تبه نمه دیارشت وان شریف که حر پیغمبر تبه ويا آدم اصنع من طين هل يجاوبك لما هيا نوح فت سلام منا وما ترك بيمينك يا موسى فاستغفر الله يا موسى ونحن لا نهى عن ابراهيم ويا داوود بما جمنا خليفه المسلم يا محمد ونبران. فَطُورِيَ يَا أيها الرَّسُولُ مَلَّمَا أُنْزِلَ لَكَ النَّبَأُ يَا رَسُولَ الرَّسُولِ أَنا فِرْدَاعَتْ لَقَدْ بَلَغَ أَوْ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا جُنْدٌ غَائِبٌ نُدَاعَا صَوْتُهُ مِنَ الْأَنَامِ كَمَا جَاءَ نُدَاعَا لِذُو ظُفَارٍ سَلُوا عَلَى مُحَمَّدٍ أَوْ يَوْزَ او دا خطاب او دا آواز پا وحکنا آواز با تقضیر پا نمد آشان نوچه صبح یا محمدولی کی دا دیده بی که تب پی او او دیسوی او دیسوی او دیسوی او دیسوی او دیسوی حضورتاعت نمارشت الباند نوچه صبح جمعہ کی یا محمدولی کی دا دیده بی کن اکد اقلی حکم للا رسول بینکم قدوا الى من بعضا في عمان كما لا سي आवाज لا كتاثر لكي محمد رسول الله لكي جمعه الله جل جلاله محمد رسول الله لك يا محمد سمانا نشتا يا يا اللهم لنا الله لکه چې د حضور نن ویوښتم ځین مطلب مطلب دا محمد رسول الله محمد تقریبا رسول یعنی دا زموږه د کلمې د جوهر شو یا کوم لا اله الا الله محمد رسول الله نه د امانت په معنی نشته دا محمد تقریبا رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د چه یا محمد اوسو کلی کنو دو غلطه او کلی تیو خوبی ادویو کلی چه دا حضور نمی وارشتا جندا چه اگمانان جوری یا اللہ مانا یا اللہ رزق راکی یا اللہ دمان الان تکیف ذرکی یا اللہ مانا جنت نسیب کی یا اللہ بچی من ایکان کی یا اللہ لعظام نمی بچ کی حضور اکان تا خود آواز بی شکی لی نکہ دا خود اکان يا اخدا نمیچ محمد اللہ بارس اکراکی یا محمد زمال جنت راکی محمد ماند او زخن رکی نا خواهت آواز کی دینیشی لیکن دا لکھ دیتا کارون ری نا خواهتا با دخل <سؤال> کارون بان دی بالی نچی یا محمد او سمان فی دا محبت دا او دینا سری عوازو کی خل محبوب دا محمد دی ادھے گی دا سری نتوه داسه لكي محمد رسول الله محمد حقه يا رسول ندا جملة جورة شو ديكي جملة قبر يو او يا محمدو سمعنا نشتا رضي و جلح محمدو تا سزان طويكي يا الله معنى سيدا يا محمدو معنى نجولي داسه محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله نابولگی یا الله جل جلاله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بناء بناء بناء اواس او امداه مستن رزق مستن دان دت مستن دا دخله زات نکې ديشه ها اغاز امو خالق تی اغاز امو مالک تی اغاز امو روزی رسام دی داسترگی اغر آکری دی غربون اغر آکری دی نمور پاکیٹا کی اغر پیدا کری او بیت نمور پسینکی اغر حالا پیدا کری دا کارون اطول دا کنی دا سو پیچنم حضور اپاک پیدا کری نا فنو اے خدا چوینو دا خدا کفر خورا ورادا جکہ پیغمبران میو مقصد چا اغا خلق تا دخدیسی پتنو او دا اغا تعبیداری او دا اغا حکم منن او دا محبت و تعظیم فرز دی او دا حضور محبت فرز دی تعظیم فرز دی او عبادت دخدید نو حکم منن لرسول اللہ علیہ السلام عبادت اللہ کی خواعت رسول اللہ دخدیس ردوارا قسم محبتی ام دا تعظیم محبت ام دا ادادت محبت او حضور پاک سره دا تعظیم محبت دے دا محبت نه دا اغا تعظیم دا دے چنون دے نالے دا اغا تعظیم دا دا اگه کا زمانہ که چه خبر بای راہ مجلسک نشک مولد او او سن دا اغا دا عدد دے چه دا حضور پا جمعات که و پا زور رسول قدنے ان تیلی کلی دا حضور پا روز لا آیاتی پیلی چې دی چی کم سلام تو دلیگی یا ایوہا الذین آمنو لا ترفاو اسواتکم خوف صوت النبی ولا تجهرون له بالقول تجهر بالکم لبار عن تحت عمالکم و انتم لا تشروعون ایو مسلمان آمنو لحضور مکی و پزور آوازور نکر معلتا و پزور آوازور نکر لحضورت جمعات کسو پزور حضر نکر او بواله على واڅېنو داتې په هغه بواله دربېد په اوسه بواله دربېنه د کار دې ته یخي وځه په داسه زمونږ وطن راځي چې پلاشي دی خو دا ادمه نه خبر او دې لپاره ته چې جماعتونه چې څه سورې وي مانته کې وي پلان کې هغه پاک سر صحابه و دمر محبت کرده که در طور تاریخ پانمه دور او دادم علیه سلام و در عیسی علیه سلام وره در پیغمبران و در قومون و خان معلوم که قصم در در دو پیغمبران و دوستان و صحابه مسلمانان چرامون که نزمون در پیغمبر و صحابه و سمیح سیطن و در حضور پاک محبت و تاریخ من ته یو پیر امام برداشتنه معلوم د کتابونه کې چې قام به داغه لا او خلاص نه وره د پیغمبر صحابهو ته لا وسوږي من ته یو پیر امام برداشتنه معلومه چې دانه او د مزمو کته نه وی پره ما هر د پیغمبر صحابهو ته یو پیر امام درقام د خپل پیغمبر مې کوم محضه کوي ما داگه نکونه اتاعتلی دید اگه پا حج که سر و خواه سر به اپریخ و امیشا نسای سیو صحابی لورت صبر لبی پکسیم که چه سر یورا سیو چه اگه اخته محفوظ دید داگه جانه محفوظ دید داگه لوخی محفوظ دید داگه دا, دا وطن خور عزت من داره نقدم را عزت و احترام اگه کل دید چه دا دی نسان نشته پا تاریخ دید تو خوده دا خوی جدا مقام نه د پیغمبر دینه په همر قدیمه خوشاله یی چې څو کاه تهوله وایو واخو د دې لپاره او یو ته الله کتاب او الحکم او النبوه سم یقول الناس كونوا عبادا لله ولاكن كونوا امانا وبيباغون الکتاب او ما کنت درسو یو په نامر کتاب او حکمت او علم ورکړي اگا داویلیشی خلقوطا چې ما تخدهوه اگا خلقوطا داوی چی دا خده بندگانشه خده بیسانه سلام دا خلقو محکره وغوی دا قیامت قرم وی تا د خلقوطا داویلی چی ما تخدهوه دا غو مطارک بیانده ویسخار اللہ یا ایسامنا مریم انتا قلت للناس اتخدونی وامنی الهینی من دون اللہ قال سبحانه ما یکون لی ان اقول إن كنت قلته فقد علمته ما في نفسي ولا علم ما في نفسي إن كانت علام ما قلت لهم إلا ما أمرتني به عن عبد الله رضي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما قمت فيهم علم ما توقيتني كنت أنت الرطيب عليهم وأنت شيء في شيء شهيد وكان قمت لي كما تحريرا ما تسجدكري هذا ما أمرتا سبحان الله اما ګلدانی نشم دا غواه هتاو مقام دا ورته غوی ریډیټا ته وی چې ما خدای ته خدامه لومره چې سال سلامونه دی وی عالم د بهلول <سؤال> یو پیغامونه کوي قام او د راته چې تاسو د ښه عبادت کوي او تاسو د عبادت منع کوي دایسلام مثاله سلام اور خوندې <مؤسس> چې مقام خدایانه یو د بل څه کې یا غنځان وي په پندم ده الله او مقدس عیسی مسیح یسو هغه کته چې په خپل سره شریک نه پیغمبران په دې نوښه عليږي چې سو هغه خدای کې نه په خپل سره شریک خدای تعتیل حق کثرل لنی قالوا ان الله والمسیح ابن مریم اها کما یقینا کافرین چې چا دا ویلي چې په خدای مسیح ابن مریم اولا خط قبر الذین قالوا ان اللہ صالص و صلاح سا آنا خلق یقیناً کا افردی کہ سوکوئی صالح سلام درین خدیلی یو اسلک خدیلی یو اسلک خدیلی یو اسلک خدیلی ادین کی خلاف سنت میں دا